Du lyssnar på Radio Länsman, den samhällskritiska och radion. Idag gästas RLM av ingen mindre än Hanna Lindholm, aktiv i Sverigedemokratisk ungdom och medverkade i SDUs populära film Ung svensk tjej, som har över 440 000 visningar på Youtube. Men det är ju inte SDU som vi ska prata om i det här programmet, utan vi ska ta reda på något som både jag och Konrad har undrat Väldigt länge och, och inte riktigt kunnat ge några konkreta svar på. Hur dagens skola fungerar och hur unga, främst då, unga tjejer blir bemötta där egentligen. Hanna, det glädjer oss verkligen att du är med oss här idag. Så varmt välkommen till programmet ska du vara. Tack så mycket. Och med oss i programmet så finns ju även Konrad Hej på dig. God dag på dig Lansman. Hur mår du? Jo tack, jag mår bra. Och jag mm. tänkte fråga dig hur du tycker att det känns att vi då äntligen ska få klarhet i det här. Hur, det är, hur dagens ungdom då har i skolan. Du vet du var i först, fram till för bara några minuter sedan så var jag så här, roligt, det här ska bli spännande Men nu plötsligt känner jag lite att jag är lite oroad faktiskt För hur det faktiskt är, hur illa det faktiskt är mm. eh, Så det ska bli lite blåduk mm. eh, Hanna då, jag tog en liten egen presentation här av dig Tycker du den var bra eller är det något du vill tillägga? Ja nej, allt du sa det stämmer, jag är aktiv i STU Och har varit i ungefär ett år Alltså jag har varit medlem i två år, men jag har börjat bli aktiv det senaste året och har siktat mer och mer på att hålla på med politik. Det låter bra. Eh, det men, bra. Ja, men det finns ju ingenting att vänta på. Det är riktigt kliar i fingrarna på oss här och det gör det nog på lyssnarna också. Vi är väldigt angelägna om att köra igång med den här intervjun. Så jag tycker vi går direkt till fråga nummer ett här som får ta och lägga grunden för hela den här intervjun. Och fråga nummer ett är, vi går tillbaka till början och frågar hur det kommer sig att du aktiverade dig då mot den förda invandringspolitiken ja, från början. Ja, det, först och främst skulle jag säga att det började med när jag var ungefär i 15-årsåldern då jag började läsa nyheter. Innan dess så var jag inte alls intresserad av politik överhuvudtaget. Jag ville inte lägga ner tiden på att läsa nyheter och var inte alls intresserad vad som hände i världen eller samhället. Men jag började läsa nyheter och då var det var framförallt de här gam, gammalmedierna. Mm. Och på så och sen senare fick jag även reda på dessa alternativa medier. Mm. Jag började läsa båda och fick en helt annan verklighetsuppfattning och jag kände att de alternativa medierna passade mycket bättre in på min verklighet. Och mm. det gjorde inte de här Aftonbladet och Expressen överhuvudtaget. Och sen efter det började jag prata om mycket politik hemma med mina föräldrar och fick även lära mig lite om kommunismen som man inte alls fick lära sig i skolan framförallt. Och fick höra lite av deras åsikter och mm. så, vi, så gick jag på ett stumöte till slut och trivdes jättebra där. Mm. Ja, kul att höra. Mm, och vi tar och går till skolan nu då. Eller nej, det vill, vi är lite för gamla för det, Kondad. Men mm. <laughs> vi tar och går till skolan här. Och, och nu ska vi, vårt, vi har ju spekulerat då som sagt till leda gällande dagens skola. Och nu ska det faktiskt äntligen då bli slut på spekulerandet. För nu kommer förhoppningsvis då svaren. Vi har ju hört att våldet då på skolorna, det eskalerar. Och framförallt så får ju unga tjejer höra både det ena och det andra- Tänkte fråga dig då Hanna, vad du har upplevt för våld och okvärdningsord då i skolan? Ja, det är, jag har ju fått höra att jag är svennehora, det har man fått höra i högstadiet framförallt. Det blev lugnare i gymnasiet men senast förra veckan blev jag kallad för förhora mm. eh, av ett gäng för att jag inte öppnade dörren åt dem. Det verkar bara vara en reflex för vissa grupper att kalla tjejer för det här och vara väldigt respektlös mot tjejer. Mm. Men förutom att jag har minnen från det från högstadiet, det var svenskar och invandrare som delade upp sig. Det var naturligt att svenska umgicks med svenskar och invandrare umgås med invandrare. Mm. För, det brukar ofta vara så att man umgås med dem man känner mest tillhörighet med. Och under min skoltid, så, speciellt i högstadiet, så var det mycket bråk. Det var misshandel i skolan. Folk slängde ut. Stolar genom fönstren. Och den här skolan var var ett höghus den här skolan. Så de kastade helt enkelt ut stolar från högsta våningen. Det är ju tryck för folk som går där nere. Alltså de kastade ut, ut till skogården då. Mm. Och när vi påpekar det här för lärarna så kommer lärarna med förklaringar. Jättelama förklaringar att men, vi kan inte göra någonting åt det. Då måste man ju ha någon som vaktar eleverna. Vänta nu, lärarna menar att de inte kan göra någonting åt det där. Nej, och det så är det i skolan då att... Framförallt så vågar inte lärarna göra någonting ja, eftersom i dagens skola så är det eleverna som bestämmer det. och det är lärarna som viker sig. Det är, så är det både i svenska skolor och där det är mer invandrare. Det är lika långt. Även i skolor där det är mer svenskar eller mindre invandrare. Det är exakt likadant. Mm. Skillnaden är bara att det är mer våld i invandrarskolor. Men annars så är lärare exakt lika lama. De har ingen disciplin på elever. De vågar inte. De har ingen motivation. Och det, ja. gå, det går självklart utöver elever. Men, och, och, hur är liksom, lektioner? Kan man lära sig någonting alls i en sån här miljö? Nej, i gymnasiet så har det blivit mycket bättre. Det är min klass är jättebra nu. Mm. Men i högstadiet kunde du ta halva lektionen innan man ens kunde starta. Och vanligast var att eleverna inte hade med sig material in i klassrummet så då fick läsa åt dem nu måste ni gå ner och hämta det här så då tog det en massa tid att folk gick ner och hämtade det. Mm. var tog att gå ner flera våningar för att gå till skåp hämta alla böcker, pennor kommer upp igen 20 minuter senare och sen när de väl kommer tillbaka med sitt material så tar det ännu längre tid för att få läraren att få tyst på dem det är klart man vet vad man ska ha med sig för material till en... Alltså har man mattelektion så vet man väl att man ska ha med sin mattebok och sin penna. Och det här, det här är väl bara ett, ett sätt att... Alltså, eller, eller beror det här på att de verkligen inte vet att de ska ha med sig material tror du? Eller är det bara ett sätt för dem att liksom förlänga tiden innan lektionen kan börja? Jag har ingen aning för det är ju ganska länge sedan. Jag går i tredje ring nu så det här var ju mm. några år sedan. Men jag har ingen aning varför folk inte förstod att... Ja men på lektionen så har du SO-böcker. På mattelektionen mm. är det matteböcker. Mm. De klir bara in i klassrummet, satt och ha massa liv för sig hade inte med sig något material och så var de tvungna att gå ut och vi som hade material började lektionen då men sen de här som gick fram och tillbaka och hämtade böcker de gick ju in och ut i klassrummet mm. så det stöddes ju på grund av det också förutom att de som är där i klassrummet de som har med sig böcker de kan ju aldrig börja för att man måste vänta på alla andra och det är stökigt och de är inte tysta så det slutade med att jag bytte skola i åttan och okay. faktiskt pluggade upp mina betyg i nian i en skola med mindre elever. Jo men, och Hanna, nu är inte jag så himla gammal. Men, men på min tid var det ändå så här, visst det var stökigt även då i skolan. Men, men där var det ändå så här, nej det ska vara tyst i klassen var liksom grundgrejen. Man satt inte och pratade och sådär. Finns ens den här, alltså kräver läraren att det ska vara helt tyst i klassen? Går det ens så liksom uppnå? Eh, ja det går. Det är väldigt svårt om man mm. säger så. Det, det tar för lång tid. Mm. För det, det blir en tillsägelse kanske tio gånger innan någon faktiskt lyssnar på läraren. Och eh, eleverna har jag, har jag upplevt inte ha. de har ingen respekt för lärarna. Nej, precis. Ut, de, mm. se, de respekterar inte de vuxna på skolan utan det, de känner att det är de som har, alla ska ge respekt till dem. Men de vill inte ge någon respekt tillbaka. Det, nej, det är ganska svårt att få tyst på en elevklass med 30 personer som... Där hälften inte är intresserad av att vara i skolan överhuvudtaget. Nej, men då särskilt som du om lärare då, som man har läst blir liksom polisanmäld så vart du är svårt att en elev. De har ju de har ingen möjlighet att göra någonting heller. Och det är klart att de har svårt att få respekt. Då. Och nu menar inte att eleverna att ska gå runt och slå folk. Liksom. Men, men de har ju inga befogenheter, känns det som, överhuvudtaget. Att göra. Nej, precis. Och det är ju, jag tror att det har med att göra med att förut, när skolan var striktare i Sverige, så... Om en, en förälders barn fick dåliga betyg. Då skyllde föräldern på barnet. Och så nu får du skärpa dig och mm. plugga upp det mm. Idag är det lärarns fel att eleven får dåligt betyg. Då kommer föräldrar att bli arga på läraren. Mm. Eller mm. det kan till och med vara så att en lärare slängde ut eleven För han inte kunde sköta sig. Och då, då har föräldrarna blivit jättearga på läraren Och sagt att min son gör inget fel. Hur kan du göra så här? Och det här har jag sett i media. Att media har hjälpt till att spett på det här. Mm. Till exempel att lärarna är så dumma och... Och elever blir diskriminerade hit och dit Och ja, kränkta mm. och allt möjligt Ja jo, men där, där tror jag att det är huvudproblemet Att, att man har tagit från eleverna liksom Deras ansvar De ska Ja det har man Jag är, jag är uppfostrad med att eh, Du får ta ansvar för dina saker Och att mm. visa respekt för det är lärarna som bestämmer mm, mm. Jag, jag har varit uppfostrad så jag, Det är hemma också Jag, mm. så att det är, jag lyssnar på mina föräldrar mm, mm. Även om jag är vuxen nu så kommer jag alltid ha Lyssna på dem mm. Och det är och jag tycker att den uppfostringen saknas idag. Ja, absolut. Mm. Och det märks i skolan. Mm, men vi har ju som sagt då hört talas om våldet då som sker i vissa skolor. Men vi har ju också hört talas om vid ganska många tillfällen då- att eh, det klagas på och till och med förbjuds då- att man inte får ha kläder med eh, svenska flaggan på. Det är ju i vissa skolor ett väldigt stort nej. Eh, är det här något som du eller då någon annan i din skola har fått uppleva- Nej, jag har inte upplevt det själv. Men jag hörde av en bekant att hon hade haft ett iPhone-skal på svenska flaggan. Mm. Och det här tyckte läraren inte var okej. Att Nej. det står för rasism och nationalism. Och lärare tycker ju tycker att nationalism inte alls är bra. Men det kan vi prata om sen. Mm. Men hon, hon blev tillsagd till sagt att det inte är bra att ha det här i skolan. Och efter det så köpte jag själv ett iPhone-skal med svenska flaggan och gick runt på skolan. Men det har ingen påpekat på än. Okej. Men vissa lärare anser ju att nationalism är ingenting man ska stå för, det ska inte existera i skolan, det ska vara öppna gränser alla är välkomna, alla ska inkluderas och det mm. tror jag att läraren anser att det inte är bra Nej. Att, man går med, att man är stolt över sitt land och är men... nationalist Tänk efter, jag menar, hör det här bara att man har ett Iphone-skal med svenska flaggan på i Sverige och det är inte okej okay. Det ska det klagas på i skolan, det är ganska otroligt. Men, eh, men vi är ju även då medvetna om att eh, dagens lärare de har ju verkligen en bristande tolerans då när det gäller annorlunda åsikter eh, kring den förda invandringspolitiken. Jag tänkte fråga dig om du själv har eh, konfronterat lärare då i såna här situationer och hur har du blivit bemött då? Jag har konfronterat dem hela tiden. Mm. Eh, framförallt i gymnasiet, för det var då jag började bli aktiv inom politiken och lära mig. I högstadiet minns jag inte så mycket hur mina lärare stod. Men jag var inte intresserad av politik Så jag tror jag aldrig jag tänkte på det på samma sätt. Mm. Men när jag kom upp i gymnasiet och började läsa om ideologier bland annat. Och mer och mera. Så förstod jag att lärarna har en baktanke med allt de säger. Ett exempel på det är när min lärare sa att diktatur är bättre än demokrati. Jaha. Då sa han att... Um, att diktatur är bättre än demokrati för att i en demokrati måste alla veta vad olika partierna står för. Mm. Det behöver man inte i en diktatur. <laughs> Nej, det behöver man inte veta någonting. <laughs> och då skulle han ge ett exempel på detta. Det här hände i första ring. Då säger han, nu, ska jag, nu är jag diktator och ska bestämma vilka grupper ni ska sit, sitta i. Hade det varit en demokrati hade jag varit tvungen att förklara för er varför ni ska sitta i de här grupperna och så vidare. Det är nog den mest anmärkningsvärda jag har hört. Men om du har några fler så här, med, alltså rent konkreta då, exempel på vad lärarna har sagt i såna situationer situationer. Så... Till exempel att han, min lärare ställde sig inför klassen och frågade vad är det värsta brott som begåtts i historien? Och då sa jag kommunismen. Mm. Och han blev tyst och tittade lite argt på mig och, och sa lite bizarrt att det är ju, de flesta säger faktiskt nazismen. Så om det skulle spela någon roll. Mm. För det är ju fortfarande hemska brott. Kommunismen är ju nästan värre. Eller det är värre. Jag i antal döda ja. är Och ett annat exempel är, det är att vi pratade på svensk lektionen, eh, om det svenska samhället. Och då sa min lärare att eh, alla har rätt till gratisvård i Sverige. Och då protesterade jag och sa, men så har inte allt varit. 2012 fick ju legala invandrare rätten till gratisvård och skola. Det här, han gillade inte att jag sa illegala invandrare. Nej, jag kan tänka mig det. Mm. Så han svarar mig, vi säger inte illegala invandrare utan vi kallar dem för gömda flyktingar. Och att ens bara att man ljuger inför en hel klass där mm. när de faktiskt är här illegalt, tycker jag är sjukt att en lärare kan stå och ljuga inför en klass där och missleda dem så mm. mycket. Mm. Ja och det här är så, alltså, jag, jag, jag får säga det här igen att det här, det här har blivit ganska normaliserat liksom att man kanske inte reagerar så mycket på att ja, ja man vet att det är så där i skolan men, men om man försöker ta ett steg tillbaks och se här lär, här lär man alltså ut ett, för det första ett språk där man inte ska säga, man ska inte kalla saker vid det riktiga namn utan en illegal invandrare som kan vara allt från en, en person som bara inte fick uppehållstillstånd till någon som liksom har varit dömd för massa våldtäkter och därför inte får vara i Sverige. Han ska inte kallas för illegal invandrare till exempel utan då papperslös eller gömd flykting eller sådär. Och, och de flesta ju... är inte ens flyktingar heller. Nej men precis. Och det här är ju ändå ISN. Lärare har en otrolig liksom, auktoritetsroll och det är ju ganska få som vågar ifrågasätta det. Det har säkert också märkt han att det krävs ju ganska mycket stake eller man ska säga att våga ifrågasätta sin lärare. För de flesta sitter ju bara och tar detta. Och det känner jag ju själv, alltså att man har under ganska lång tid varit med om en sorts järntvätt på olika sätt. Jag tror väl att den är värre än nu än när jag gick i skolan. Men även då var det väldigt mycket så här... Alltså man förklarade inte riktigt hur saker och ting funkar, utan man, man lärde ut mer politik än, än fakta. Mm. Precis, och så är det ju att de flesta som inte är så insatta som jag är i mm. politik och vad lär, lärarens baktankar är. De tänker inte på det här, det här blir normalt för dem att man säger så här... Mm. För de förstår inte vad hans baktanke är på, på samma sätt som jag gör. Så allt han säger, det tar ju de in, men de förstår inte vad han egentligen menar. Eftersom, han är lärare, de tror såklart att han har rätt, han är utbildad och så vidare. Så mm. de förstår ju egentligen inte eh, vad det är han försöker proppa in i elever. För de kanske tycker att han här är neutral, men jag som är insatt förstår att han inte är neutral. Jag kan säga att det är många, för att ta ett kort snabbt exempel här, det är många som inte är det. Men Jag kan berätta om min sambos dotter som är tio år. Även där, eh, hennes lärare står ju och ljuger om politik och säger att ja, men Sverigedemokraterna de vill kasta ut alla flyktingar mm. ur landet och, och liknande saker. Det står de liksom och predika för tioåringar. Så att jag menar det man ska ha, lärare har ingen rätt att yttra sina egna personliga åsikter eller vad de tror om saker och ting utan det, det är ju som jag ser och som det självklart borde vara det är ju ett tjänstefel. De ska meddela fakta, ingenting annat. Men att alltså, det fantastiska i detta är ju ändå lite att det, det finns människor som till exempel Hanna som, som, som liksom trots all den här hjärntvätten och all energi man lägger på detta och få, få barn då och ungdomar att tänka rätt så, så går det ändå liksom inte att hindra sanningen och det tycker jag är helt fantastiskt. Mm. För förstår ni vad jag menar? För med tanke på hur mycket energi man lägger på det kan man ju tycka att alla borde vara helt man säger sovande och inte, inte förstå vad som faktiskt händer. Men det är jävligt svår att, att hålla tillbaks. Ja det kan ju kanske nästan vara så att det, de gör det, för, de försöker för mycket, så att det blir för mycket så att man helt enkelt, man, man, det står en upp i halsen så att säga, att man till slut verkligen tröttnar på det här för att det blir så övertydligt att det här är bara propaganda som jag får varenda dag. Men det, det har ändå skett eh, motsatt effekt än in, inom STU som bara är 16 och han berättade för mig att hans lärare min lärare har ändå varit han har sagt ändå saker på ett snyggt sätt, men det finns lärare som säger mycket värre saker, som mm. säger att SD skickar ut alla och så vidare, som är lite mer på det hade en STUR blivit utsatt för. Så, han, så innan han blev STR gick han in och läste om svärdemokrater på grund av att allt hans lärare hade sagt. Mm. Mm. Och då blev han STR istället just på grund av att läraren väckte hans intresse mm. för det här. Mm. Så de, det ger en motsatt effekt också. Och det, och det var väl även om det var granskning Sverige tror jag som, som intervjuade en lärare. Eh, och där läraren då hade sagt enligt vittnesmål att om, om man får reda på att någon till exempel eh, sympatiserar med Sverigedemokraterna så ska man frysa ut den personen och inte vara vän med den. Säg alltså en lärare och Okej. uppmanar det här till mobbing. Och det, är liksom, det blir inte så himla mycket värre. Vi var ju inne på det här med att äh, lärarna- de har inte mycket för nationalism och så- och vi pratar ju om kommunismen där. Vad, vad, tror du, vad har de för inställning egentligen till kommunismen då- eftersom man blev ju upprörd där, så och så. Är, är de positiva till kommunismen då av, tror du? Jag skulle inte säga att de skulle ta avstånd från den. Nej. Jag har hört mycket värre historier där läraren stått- och förespråkat för ja, kommunist, kommunistiska partier i Sverige- mm. Och sen när jag tänker efter att i skolböckerna så kunde det stå kanske hundra sidor om nazismen men kanske 10 sidor om kommunismen. Mm. Det är väldigt mycket att nazismen är jättehemsk, och det är klart den är hemsk men vi får, vi får inte lära oss om kommunismen knappt. Det här var en undersökning i DN som publicerades 2007 mm. där, och där gjorde man ett test och där visste 90% av ungdomarna visste vad Auschwitz var men 95% visste inte vad Gulag var. Så att eh, man får inte alls veta mycket om kommunismen i skolan och det lär sig inte heller ut. Utan det jag har lärt mig om kommunismen det är av mina föräldrar och jag har läst på nätet. Mm. Jag får ta tagit reda på de här sakerna själv. Mm. För det undervisar inte skolan. Nej. Och det tycker jag är väldigt fel för att man ska självklart undervisa om alla ideologier. Men man måste även berätta vad de står för och mm. vad som de har gjort i historien. Ja men jag måste bara passa på att fråga också apropå att vi pratar om kommunismen och sådär. Eh, det snackas ju mycket då i skolorna, speciellt runt val och sådär, om vilka partier och organisationer man ska bjuda in och så vidare. Då tänkte jag fråga om ni har haft partier med, med någon slags kommunistisk inställning då på besök i er skola? Det hade vi det här året när jag var innan valet hem. Då var ju alla partier och besökte skolor på skolundsök och så vidare. Mm. Men jag såg ett parti som hette Rättviseparti Socialisterna som är ganska stora i min kommun. De sitter till och med kommunfullmäktige. Jag gick fram och pratade med dem och frågade om ni är kommunister. De sa nej, vi är kulturmarxister. Och sen de delade ut även flygblad där det stod att man skulle sluta upp mot rasism. För att en vecka efter så skulle Björn Söder tala i Haninge. Mm. Och då hade även rättvisepartier satt upp affischer i skolan där det står slut mot Sverigedemokraternas rasism. Och de här affischerna togs inte ner av skolan. Och man får inte sätta upp sånt här, ta ställning mot parti förrän skolan ska vara neutral. Så jag reagerade på det här och gick till läraren och sa att får man sätta upp sånt här? Ni ska vara neutrala. De bara, nej. Jag bara, men då går jag och river ner dem. De bara, men, så jag, jag gick ju ner och rev ner de här affischerna. Mm. Men jag, jag tänker, jag ser igen, hur, hur tas det här emot? Det? För jag, jag, alltså, hur modig är du? Jag tänker att det här är ju lite förenat med, med utfrysning. Och, och bete sig så som du beter dig. Det vill säga ärligt och, och rättvist. Hur, vad säger kompisar och liksom klassen? Och... Jag har inte blivit utfryst på så sätt. utan Det finns personer som inte håller med mig. Men de har lärt känna mig. Så de vet vem jag är som person. De vet ja, det är det. i alla fall. Ja, men vad ja, för... så det, men jag har ju förlorat vänner. Mm. På grund av det jag säger och tycker, självklart. Mm, mm. Men det här passar ju bra då, kommer in på nästa fråga här. Och det har ju man att göra då, som Konda var inne på lite och där, om det är andra som kritiserar oss så. Om det är er andra som kritiserar eh, lite på samma sätt då som du gör och om du känner av att det finns något större stöd för SD i din skola? Jag känner inte att jag har fått något stöd överhuvudtaget. Mm. Det är ingen som har protesterat mot mig heller utan de verkar bara tycka att det är intressant att säga vad jag har att säga och inte... För då får de lyssna på ett annat perspektiv. Mm. Och inte bara vad läraren säger. Så jag tror många tycker det är intressant att höra från ett annat perspektiv. För mm. de som inte är så pålästa själva. Men jag har inte fått något speciellt stöd och det är ingen som sagt emot. Och jag tror inte så många vågar göra det på grund, på grund av att... Jag var ju rädd att det skulle sänka mitt betyg. Och det jag tror många andra är rädda för det också. Att Just för att man... Man kan bli utfryst, du kan bli hotad, lärare kommer behandla dig annorlunda och ingen kommer bry sig för de har etablissemanget på sin sida. Men det, har, så, det finns inget alltså, uttalat större stöd du känner på, för SD eller är det något du har märkt på något annat sätt? I skolvalet förvånande nog så fick SD 17% procent mm. in och det förvånade mig väldigt mycket faktiskt för jag har inte hört någon säga de här åsikterna jag står för. Eller, eller SDs åsikter. Blev det demokratiutbildning då? Nej. Det var en skola som det, det faktiskt blev det. När de, vad jag trodde, där var det väl 80% tror jag. Ja, det det. Som hade röstat på SD. Och då blev de skickade till demokratiutbildning. Ja. Det är så sjukt. Ja. Eh, men, men vi var ju inne på det där innan det här med, Liksom överhuvudtaget hur det funkar och så i Jag menar i klassrummen och Det är svårt att koncentrera sig och, och så vidare Men man kan ju se på siffrorna Att nivån alltså för skolan och hur du presterar och så, alltså vi sjunk Sverige sjunker ju verkligen drastiskt Och jag menar kraven överlag är, Det, det, är ju under det allt finns kritik. inga krav Nej mm. men kan du beskriva lite mer konkreta så alltså, mer grejer om hur det är På din skola gällande det som du ser Ja, det kan exempel vara läraren satt ett prov på måndag Och klassen protesterar då att man ska ha ett prov efter helgen. För då måste man sitta och plugga på helgen. Men läraren var bestämd att nej, vi ska ha det här på måndag. Så jag satt och pluggade den helgen då struntade i att gå ut eller göra någonting. Ja, som det är när man går i skolan. Ja, så jag kom där på måndagen och var redo att göra provet. Och då säger några elever att nej, men jag har inte hunnit plugga. gjort det här och det här. Och läraren viker sig och säger att ja, ni kan göra det om några dagar istället. Och ja. det blev jag jättearg över så jag sa det bara men här har jag suttit och pluggat hela helgen Ska inte jag få göra provet nu. Läraren sa ja, men du kan göra det nu om du vill. Men det spelar ja, men ingen roll om du vill eller ja okej okay. Ja så precis så. och det är ju också änglat att skolan det är inte längre du ska göra det här det är vill du göra ja. det här. Man frågar vill du. Det ska inte vara vill du det ska vara nu ska vi och ni ska kunna det här punkt slut. Ja det är så konstigt. Ja men det täck tillbaks Konrad. Är, återigen, vi är ju inte 72 år gamla, men tänk tillbaks jo, men inte, var, inte, var, det, var det var inte så mycket. Okej, du kanske gick på ett större och sådär, men, men det här är ju så obekant för mig, så är det är inte sant. Det var bara nu gör ni så, nu gör ni så, punkt slut. Det var ingen, det var ingen snack, det var bara ni gör så. Mm. Och det här, jag menar, säga att någon hade kommit och sagt Jag har inte hunnit plugga Då säger såklart läraren Ja, då kommer du få ett skitdåligt betyg Precis då Det är då, ju inte då, så Nej, och det, och det här är jag vet inte, Men jag har hört att Sverige har världens sexta skolk Man kan ju gå in och sjuka med sig själv när man är 18 Och då får du giltig frånvaro mm. Men folk är inte sjuka De, ja, men såklart. de sätter in sig själva som för att få giltig frånvaro mm. Och det är ganska skrämmande att folk inte ens är i skolan. Nej, och här vill Jag påpeka. Jag tror absolut inte på något sätt att liksom ungdomarna nu för tiden är, är sämre än vad de var på min tid. Utan ungdomar framförallt anpassar ju sig. Man går ju så lite som möjligt i skolan såklart. Men ja, jag kunde inte vara hemma för att då, då fick man ju uppskrivet att man, att man inte hade varit i skolan. Och sen ringde man väl till föräldrarna till slut. Och det ville man ju absolut inte. Så det är ju helt, alltså eleverna går ju så lite som möjligt i skolan. Och det är ju därför skolan måste ha höga krav på eleverna, givetvis. Och det jag vill tillägga, förutom att lärarna har den här disciplinen mot elever, eller ingen disciplin alls mot elever, så hjälper skolinspektionen till med det här. Mm. För att nyligen var skolinspektionen ingen skola. Och eh, de brukar ju åka runt på skolor och kolla så att allt är bra. Mm. Det skolinspektionen anmärkte på, det var att eleverna bestämmer för lite i sin mm. undervisning. Mm. <laughs> Vad då eleverna bestämmer för lite? Gud. Alltså det ja. jag kände bara, va? Och när lärarna tog upp det här med klassen så frågade de bara, men vi får bestämma jättemycket, sa eleverna. Mm. Och jag och några andra. De blev jätteförvånade att skolinspektionen sa det här. Och det de även sa, det var att skolan har för lite modersmålsundervisning. Ja, just det. Och min skola ligger redan backen, miljoner har lånat av kommunen. Och de kommer och säger att, de, att det ska vara mer modersmålundervisning. Det ska inte måttet vara att de ska lära sig svenska. Jo, eller hur? Det borde komma först. Ja, men rapporterar på det där med modersmålsundervisning och så. Invandrare. Du berättade ju innan intervjun här att eh, din skola har tagit emot ett stort antal nyanlända invandrare då. Och många av dem kan då inte ens svenska. Kan du berätta lite alltså vad det har blivit för konsekvenser av, av det här stora antalet som har kommit till skolan? Ja, först och främst, de fick inte plats i skolan. Men vi antar att kommunen kör med dessa tvångsmetoder, eller i alla fall Migrationsverket. Så när de här eleverna kom in, nyanlända, så förlorade vi massa klassrum där vi går. Mm. Mm. Så vi förlorade kanske tre klassrum och fick flytta våra datorer in till annat rum för att fick att där. Mm. Så det var jättetråkigt. En annan sak, det var i ettan så fick vi en ny i vår klass som inte kunde ett ord svenska. Mm. Och då var jag 16. Mm. Och jag tror att den här personen var över 20. Mm. Han som kom till vår klass och inte kunnat ord svenska medans, alltså alla andra kunde svenska i min klass förutom han. Fly och jätt... då? Ja. ja. Ja. Och det blev ju jättemycket Komplikationer när man Skulle göra grupparbeten Man fick sitta och översätta Till engelska då eller? Ja försöka i alla fall Och jag känner att min, tid, min skoltid mm. Som man betalar skatt för Ska inte gå att sitta och översätta till andra och så, och jag, så jag förlorar min egna skoltid ja, det är klart. Ja, hur kan det vara ditt ansvar liksom? Och hur kan man ens <laughs> tänka sig att det ska funka att man i hög eller gymnasiet sätter in en person som inte kan ett ord svenska i en vanlig klass? Vad tänker man med egentligen? Ja, det var jättesjukt. Men i min, i min skola så får vi Macbooks. Mm. Eh, och det är framförallt i skolarbete, och speciellt i min linje. För vi håller på med mycket design och Photoshop och sådär. Mm. Och när han hade fått sin Macbook, han kom aldrig mer tillbaka då. Och ja. är det så att han var en illegal invandrare så har inte ens personnummer och man tag på Jag vet inte hur det ligger till om det, jag bara spekulerar Men han, ja, det det. han försvann efter det. Ja. Har du märkt av något mer eller just det här med jag menar, språksvårigheterna så blir det, eller kulturkrockar och så? Det problemet har ju varit att eh, de försökte få svenska elever med de nya länder att samarbeta och vi skulle ha grupparbete med dem att hålla på. Mm. Jag protesterar mot det här för jag sa det att jag förs vi förstår inte varandra. Vi vet inte vad du ska kunna göra i ett grupparbete för vi kan inte förstå varandra. Mm. Mm. Och det blev jättejobbigt för då blev det att någon satt där borta och gjorde sitt eget och jag satt där borta och gjorde mitt för vi förstod inte varandra. Mm. Och lärarna tyckte det var så bra att man ska samarbeta och komma in i... Alltså, det är ja, för att de slipper komma... ju ta i det, de kan ju bara säga till andra om man säger så. Ja, precis. Men är den här, hur de, de andra gruppmedlemmarna Till exempel i de här grupperna Säger de någonting? Viskar de någonting till dig? Liksom? Eller vågar de säga någonting till dig Eller tar de bara den här skiten? Äh, då hade inte jag riktigt gått ut med att jag var SD Jag höll lite mot okay. då mm. Men, jag, inte, Men folk ser folk, jag tror att folk ser det här som normalt ja, Är det, det så att, att folk är så inpiskade liksom, Att de är beredda att ta vilken skit som helst? Jag tror, då, då, jag tror inte att de ser det som att ta skit idag ser bara att vara solidarisk. Nej, ja, precis. Ja, men, alltså, det är bara typ vad är normalt men det är som jag tänker att, att att det skulle komma en 5-10 stycken nyanlända. Menar, som de försöker göra nu att de liksom ska skicka ut dem jobb direkt till exempel. Menar, och, och så skickar de dit och så säger chefen att det är vårt ansvar att då se efter de här och försöka så gott som möjligt kommunicera med dem. Och, och, och, och, var lite solidarisk, Nederländerna. Ja, var solidarisk och sådär. Men det, hur ska det fungera? Det går ju inte och Det kan ju inte vara mitt ansvar. Utan det måste Nej. ju vara den som är ansvarigsansvar. Och i det fallet är det då chefen. Och i ditt fall så är det då lärarna. Så de har ju såklart svenska undervisningar. Jag tycker självklart att nya länder ska komma, komma i kontakt med svenskar som lär sig prata. Men hur ska det gå om mm. de ska sitta och lära sig sitt modersmål? Nej, det är spåkigt, Nej, jag, jag vet. Ännu, ännu större klyftor som sagt om man fortsätter att bygga på det här att man ska Men ens modersmål, mm. ens modersmål istället för att gå stenhårt med svenskan från dag ett. Ja men det finns ju någon logik här bakom det. Jag vet inte, eller logik som man kanske inte Men det finns ju någon tanke bakom det Och jag för att det är typ att Jo men lär man sig sitt eget modersmål ordentligt Så har man, så har man bättre att lära sig svenska Men ju, hur logiskt är det då Om du inte kan ditt modersmål ordentligt Och kan inte svenska kan, ordentligt Kan modersmål? du inte då lika gärna lära dig svenska ja. ordentligt Istället för först ditt modersmål Sen svenska det, är ju, det finns ju ingen logik med det där När de har haft sina svenska lektioner om de nu har svenska så går de ut och pratar med varandra på somaliska till exempel. Ja, men de pratar inte svenska efter sina svenska lektioner. De sitter i sina gäng och pratar sitt språk. Jag har aldrig hört förut, jag förstår ingenting. Mm. Mm. Och hur ska jag kunna komma i kontakt med de här personerna? För skolan pratar ju och media pratar mycket om att man ska, de ska komma i kontakt med svenska samhället och så vidare. Man ska kunna känna varandra. Men... Hur ska ja, jag kunna, ja, jag ja, kunna ja, göra det om jag inte kan förstå dem? Ska jag och sitta, och, sitta med teckenspråk och rita på papper? Vad jag ja vill. men och just hur känner, känner du själv att de egentligen själva är så intresserade som du säger och går ut och pratar själva eh, på sitt språk och så vidare. Då antar jag att de står där i en klunga själva och pratar sitt språk. Det är väl inte direkt så att alla då går fram till dig och verkligen försöker hej och prata med dig och så vidare eller? Nej. Nej. Jag förstår inte hur Skolinspektionen kan komma och säga att elever ska bestämma sin undervisning och modersmål. De försöker ju skapa Gustaf Fridolins flumskola. Mm. Och vem har gett skolinspe Skolinspektionen de här direktiven? Mm. Mm. Kan jag ju undra. För det, det ska, för det håller verkligen på att ändras. Och Skolinspektionen lägger till med det att det är eleverna som ska bestämma. Och inte lärarna. dem att ut de här signalerna att det är ni som får bestämma. Varsågoda, ta för er. Mm. Och här har vi alltså då Det är jättefarligt jo, men, och, och hur är tanken här? Har alltså då en lärare som har gått igenom hela Du vet han har gått nio år i grundskola Sen har han gått tre år i gymnasiet Sen har han gått lärarhögskola då i lärarhögskola det, det kan ju vara upp till fem år Men då ska han fortfarande inte få säga någonting Utan då ska få personen som kanske har gått sju år i skolan Få bestämma över läraren Och hur man ska lägga upp en lektion då till exempel här med. Mm. Och det, jag förstår inte tanken bakom detta jag, det, Någonstans kanske det fanns en god tanke Att det ska vara någon slags dialog mellan läraren och eleverna Så att man ska mötas halvvägs Men, men precis som du säger, Anna, Så är det ju att läraren mer eller mindre ska inte säga någonting Och eleverna ska få bestämma och Det är Och jag, jag kommer ihåg det när Nu i trean så fick vi en kurs i vetenskap Som vi ska mm. Och när vi kom första gången till den här läraren Som höll i den kursen så sa han så här Det första han gjorde att Ingen mobiler på min lektion. Kommer ni för sent så får ni inte komma in i klassrummet tills jag släpper in er. Grymt. Och när jag hörde det här, jag, alltså jag blev glad när mm. jag hörde det här. Att jag bara blev liksom, jag liksom kände bara, jag är äntligen någon som har disciplin. Mm. Det är bara sjukt att jag blir glad. Ja, men återigen då, Konrad, jämför det när vi gick i skolan. Då var det väl snarare så här åh vad skönt om någon kanske var lite slappare än liksom, en annan. Ja, skola. nu vet jag inte, nu gick inte jag på någon bondeskola. ja, nu låter Nej, nej. Det. Uh, ne nej men för jag vet bara att jag, jag minns att min mamma var och hälsade på mig I skolan när jag var Kanske tolv år gammal Och hon gick hem helt skräckslagen För hon tyckte det var så katastrof liksom Och det var ett stöket på vissa lektioner Men men jag tänker mig att det, skulle jag gå till en skola nu skulle jag bli då istället chockskadad ja. tycker att det här är ju helt vansinnigt. Och hur skulle jag då bli om, om, om du... Ja, du, kallar, du, kallar min, du kallar min en bondeskola men den funkade tydligen bättre än din jo, jo, jo. då. Men mm. som sagt, hur det funkar då idag då skulle man ju tappa hakan tre gånger om. Ja, och det, det måste jag påpeka här också. Faktiskt. Min skola jag gick, den, den var liksom så gott som uteslutande svensk om man säga så. Vi, vi hade inte något mångkulturellt väldigt problem. Jag hade lite invandrare som på hemspråksundervisning som det hette då. Men det var liksom inte det som var grejen. Utan det var redan här var det nog tror jag som vanligt att det var dåligt hemifrån. Alltså föräldrarna skulle lära eleverna att du, när du går till skolan så är det fan läraren som bestämmer. Och mm. får jag ett samtal att, att lärarna har sagt att du inte har skött dig så jävla liksom. Det är så. Mm. Läran, ja, för det när är lärarna idéerna. ringer då så blir oftast föräldrarna arga på lärarna. Ja, precis. Mm. Istället, istället, ja. istället för att ta ansvar för sitt eget barn. Mm. Mm. Ja, visst. Och, och då är det ju liksom lite kört för vad ska läraren göra då? Det finns en jätteintressant tråd på, på flashback som den är ganska gammal nu men det är någon, någon som har hävdar i alla fall att han har jobbat som, som lärare i tre dagar och kände sig direkt utbränd. För han, han beskriver precis det här du beskriver han att, att halva lektionen går åt till liksom att, att bara få ordning på det här på kriget som är det är krig. Mm. Och jag stod ändå i, det har vi sagt innan, jag stod ändå, det kanske låter helt hemskt. Men ni vet inte, i lågstadiet i alla fall så stod vi i rad innan vi skulle in i um, klassrummet. Vi stod mm. inte i på något sätt, men för att alla skulle lugna ner sig. Och, och, och så man förstod att nu är det lektion på gång. så slutar vi leka, så går vi in och så sätter vi oss. Mm. Men jag tänker att sånt existerar väl inte längre. Men, men jag måste springa, och det, men... springa vidare lite här och, och fråga om, um, vi snackar ju om... Då att din skola då hade fått besök av de här. För övrigt, det måste jag ju då påpeka, partiet socialisterna. Det är vänsterextremister Jag blir så chockad att de ens, si att de ens sitter inne i, i alltså invalda och så. Där för att, jag menar, man har, jag har sett x antal torgmöten med dem och hur de är. Och det, det, det är ju som avfall, liksom hur de beter sig. Eh, men i alla fall, eh, ni har ju även då fått besök av Sverigedemokratisk ungdom STU då. Mm. Vad blev det för reaktioner då? Klungan, jag har själv varit med på och Klungan hamnar alltid hos oss. Alltså det blir en stor klump med folk runt hela bordet varje gång. Ibland går det bra, ibland går det inte bra. Men i min skola så, jag har aldrig sett något liknande. Eh, de slängde ut, de tog själva bordet och slängde ut det. De bärde ut det. Men vad var ska det inte finnas lärare? Eller här borde ju någon gå in och... Vi, vi brukar ha poliser. Nej. Att den ska behövas. Men vi har, jo, polisekort. vi har polisekort. Men av någon anledning var de inte där. Och jag vet inte varför. Det kanske var, att det var för stressigt precis innan valet. Mm. Det var typ tre, fem skolbesök per dag då. Mm. Eh, men de slängde ut bokbordet, stod och skrek. Tog sönder våra pappersplad. Slängde med i papperskorgen. Mm. Ja, det var kaos. Och efter det här. För att lärarna, de i stort sett försvarar det här. För att jag har en annan kompis i en annan klass. Som berättar för mig att. Den läraren hade sagt. Att kan ni förstå varför de gör så här mot ST? Alltså och i stort sett ställer de här personerna i försvar. Mm, ja, det är. Och det är, jag förstår inte. Hur kan man tillåta sådana odemokratiska metoder? Ska, in, ska inte alla få komma till tals? Och det står ju liksom i skolans läroplan att man ska lära utvikten av demokrati. Men lärarna står inte för det själva. Nej. Nej, demokrati har ju blivit ett, bara, alltså det betyder ju ingenting. helt urvattnat men alltså så de menar du då så, som du säger, kastar ut bord och skriker och gapar och förstör er information och så vidare och, och när rättvisepartier partiet socialisterna var där, då var det tyst som är graven då med andra och det var cool, lugnt. ja, alltså jag tror inte många förstår vad kommunismen har gjort i historien de, alltså hade man jag försvarar inte nazismen på något sätt men hade man spett på kommunismen lika mycket som man pratar om nazismen idag mm. så hade det varit mycket värre mot alltså de som står för de här åsikterna om mm. kommunismen. och det är ju svårt att de får alltså, hur, hade de, hur hade skolan reagerat om svenska motståndsrörelsen kommer i bord på bord? Mm. Ja, men, eller hur? Jag tror inte att de hade fått komma dit. Nej, det där är ju två extrema sidor kan man ju säga, de två. Men, men, men hur känner ja. du dig när de kastar ut bord? Och så där? Du känner inte hotad eller...? Oh, jag alltså jag ville ju jättegärna vara med på att jag borde stå med mm. min förbundskamrat mm. Men jag vågar inte just då Alltså jag brukar ofta våga saker Men jag känner att det var så hotfull stämning så jag, Och så alltså mm. hade lektion då Och jag vill inte stå i min egen skola och förespråka Så hela skolan vet det När mm. det finns så här hotfulla personer Så jag menar fram till honom och pratar med och visar mitt stöd att, mm. Mm. Men du kom tillbaka Med mm. två stycken Och då samma gäng slänger kaffe på dem då så det är, men får du känslan av att det är ett, ett drivande gäng eller är det en, en slags allmän hot? Ja men det, är liksom, det blir drivande gäng för att det är, ingen som, som, det är ingen som förklarar för eleverna att de har rätt att vara här. Det, lärarnas inställning är ju så lam till demokrati och allas rätt att få tala. Så det är klart, de, de tror att det är okej okay att hålla på så här. Ja, och det är väl även rektorer som har gått ut liksom i tidningen och stolt sagt att de liksom försöker hindra SD från, eller SDU från att komma in på deras skolor och, och vissa har arrangerat demonstrationer och såna här saker. Uh, och här igen då kan det bli lite konspiratorisk att, att det här eviga ständiga hatet och det ska se ut som någon slags folkrörelse men det är oftast inte så där himla många människor det har man sett i omröstningen med att de flesta tycker ju faktiskt att SD och SD ska, få, ska få säga sin sak utan att Ja och det stöd. är ju just specifika gäng och sen så är det, mm. även, när, det är inte så är många... även när Åkesson mm. eller Kasselstrand eller vilka nu må vara åker runt och talar på olika ställen att som man har fått höra att det är ofta bekanta ansikten. Det kan vara samma personer som var på ett annat ställe. Som mm. är inte är så långt därifrån mm. samma dag. Att de åker dit och gör ja, de och ställer filmens problem. Global, de från globala har vi sett mycket i demonstrationer. Ja. flera gånger, Så de har vi känt igen flera gånger. Som du säger, det är oftast bara några specifika gäng som gör det här. Mm. Det är inte många alls. Och det bevisades i skolvalet när SD fick 17 procent. Mm. Och det var en jättestor förvåning efter att de blev, SDU blev attackerade på det här sättet. Mm. Mm. Så det finns jättemånga som är, alltså det är nästan var 50 elever på skolan som är i Sverige. Ja, otroligt. jag tänker att troligen är det ännu fler, för att, men det är många som kanske väljer att inte rösta av olika anledningar. Men jag tror ja. att egent, egentligen så är det fler. Mm. Mm. Så så det, bara säga det, det, här vet ju du mer om mig om givetvis, men bara säga det så vi inte glömmer det sen. Alltså om man nu känner att man vill gå med i STU till exempel så är det helt, helt gratis att bli medlem. Uh, man går in på stu.nu och det tycker jag att alla ni som, som, som är i hans ålder jag vet inte vad åldersgränsen är, men om man känns ung så 13, -30. Säkert... 13 -30 till 30 13 30 till och med ja. mm. så passar båg och med för att för att man, man, får, man får bra alltså, om inte, alltså det viktigaste är Att stödja SD helt enkelt eller SD om, om man nu håller med dem. Mm. Mm. Mm, och likar på Facebook för vi är nog snart mest likes av alla ungdomspartier Alltså. Mm. Men jag, jag måste ju fråga någonting Det här är ju den eviga stora frågan eh, Som vi inte riktigt kan svara på Men vi får se vad du kan svara på det eh, Varför tror du att det är så att generellt eh, så, så är det få kvinnor som gör sin röst hörd i invandringsfrågor? Framförallt så tror jag att det är för att Media framställs som ett mansdominerat parti mm. Och det är det verkligen inte Jag har träffat jättemånga tjejer från. Mm. Men sen tror jag också att det är för att tjejer följer med strömmen lättare och håller med vad alla andra tycker. Mm. Och det här ser man ju speciellt på första väljer inom FI. Att alla tjejer verkar bara hänga på feminism. Mm. Men det stämmer ju inte. Det är bara att, det, att det alla följer FI, tack och lov. Utan du har ju en del kvinnliga förbundskamrater i STU också. Eh, och jag tänkte fråga om eh, du känner... alltså Har de någon liknande erfarenheter som dig när det gäller skolan? Om ni har pratat någonting om det. Ja, jag har hört liknande exempel och... Ett är hur läraren tar ställning för de som faktiskt attackerar estuare. Okay. Det, det hände i min, min förbundskamrats skola. En F4 anklagade henne för att vara rasist och nazist. Mm -hmm. Och när min förbundskamrat konfronterar henne så attackerar hon henne. Och det slutade med ett slagsmål. För till en början var läraren på um, hennes sida. Men efter ett tag vek hon sig och sa rakt ut att det är hennes åsikter som är problemet. Och inte hur den här F4 betedde sig. Det är ju väldigt ja. anmärkningsvärt. Men jag, vet inte, om, om ni, jag vet inte hur du känner, honom, men jag känner att man, man är van vid detta nu. Man är van vid det här snacket. Och det är så jävla läbbigt att man har blivit van vid det. Ja, precis. Det är ju lärarens hållning till kommunism. Och mm. att lärare sänder ut signalet att det är okej att gå på stuare. De säger inte rakt ut, men de tar ju alla de försvar. De försvarar inte demokratin, att alla har rätt att säga sin åsikt. Nej, men och vår före detta statsminister, liksom Fredrik Reinfeldt, sa ju detta mellan mellan, vad ska man säga, mellan raderna. Att, vad, minns jag minns inte exakt vad han sa, men ja det är väl synd om man får stryk för att man är sd -are. Men å andra sidan ska man inte vara förvånad om sådana här saker händer, om man försöker ställa grupp mot grupp. Men vi har vår högsta, vår högsta ledare, eller vad man ska säga, i Sverige. Säger att ja, det är okej okay att spöja folk som tycker så här. Lära... Lär inte ut vikten av demokrati. Det mm. de står ju till och med i skolans... De har ju ändrat i skolans läroplan att en lärare måste förespråka en mångkultur för att kunna bli lärare. Ja, precis. Mm. Ja. ja, men Hanna. Jag skulle vilja säga att du ska ha ett stort tack för två saker. Först så skulle jag vilja tacka dig för att du som kvinna då faktiskt väljer att aktivera dig mot den här katastrofala invandringspolitiken. Och så ska du göra ha ett jättestort tack för att du äntligen meddelade oss då och lyssnarna hur det ser ut i din skola så vi, vi får liksom en, en bild av hur det är. Men det är klart att det finns ju även bättre och mycket värre exempel på skolor i Sverige bör vi ju tillägga. Eh, men bilden har ju i alla fall blivit mycket mer klar för oss. Och vi skulle väl verkligen vill jag önska dig lycka till med ditt framtida politiska arbete och så vill vi tacka dig så jättemycket för att du medverkade Ja, tack själv ja, Verkligen Anna, jag tror du har en, en mycket god framtid framför dig Det är få som är så modiga som du är och mod är tyvärr får man väl säga någonting som behövs idag mm. Vi på RLM, vi är ju tillbaka nästa vecka igen med ett nytt intressant program som troligtvis även det blir faktiskt nog en intervju med en ny gäst som det ser ut nu Men till nästa gång, ta hand om er